Përshëndetje, rritakomi të nderruar të lishikues në këtë emision të radhës së ciklit që i kushtojt edukimit të fëmive ose fëmijës. Jemi me hodgjën nderruar Amet Kalaja, është një cikl emisioni që ka provokuar mjaftë interes të këtë lishikueset, të këtë prindër të ndryshëm familjet të ndryshme që e kam dopsi, e kam pik të dobet mënyrës së si du të rajtuar fëmija dhe si duhet edukuar a i. Dhe kjo gjë në gëz në vazhden e edukimit, në vazhden e recetave që mund t'japim në kontekse fetare dhe jo fetare, por që gjithës si të dobishme, mbi atës si mund t'u influensojmë për një fëmi të rritur shëndetshëm dhe që e nesërmja premton shumë që a i tjetë i dobishëm për veten, për shoqërim, për familjen, e tjerë me gjithë aspektet e mundshme profesionale, etike, të nësërmja mënyrës së si do ta ndërtoj i jetën e tij. Kemi ardhur në një fazë dhe po flasim për ato fëmijë që mund të jetë aty tek 4-5 vjeç, pra ose 5-6 vjeç disha stil, do të them. Sa, sa po futet, sa po do futet në në, në shkollë, ëh? Po. Ë uh, le ta pra marrim fazën para shkollës, do po, të them. Uh, Ë probleme mund të jenë, ëh? Uh, Shqetësime nga më ndryshme. Dhe një periudhë mund të jetë Nervozizi mi fmis. Kemi njërës nervos mirë, po kemi nga njërë dhe fmi nervos. Fmi nërësës. Fmi që nuk u qesh buzën nga njërë, po nërësës lëku është tjetër gjë dhe nervozizmi, shfaqje nervozizmi të shtjetër gjë. Nga se vjen egzistonsi fenomen është që cues? Absolutisht që egzistonsi fenomen sepse ne jemi prinder tashmë dhe hasim në momentet tila me fmi të të andë, që shfaqjet në mënyrë se sija i ragon e, ndaj kërkesave të prindrëve, në mënyrë se sija i ragon me vlezërit apo me motrat, në mënyrë se sija i kafshon, hakmeret, gjuan, gjithë që të rgonë se ka diçka domethën të mbartur nga brenda, që faktikisht po ti bësh atë analizën e madhe quhet nervozizëm, domethën. Normalisht mund të ketë shkaqe, mund të ketë arsye nga më të ndryshmet, mund të jetë për shemb mund të jetë shkaku biologjik, pra me kuptimin diçka e trashëguar, gje diçka e trashëguar gjenetike, mund të jetë uh, ushqimi jo i mirë i fëmisë, tretia jo e mirë, mund të jenë klimat lambjet që ndikojnë në në në këtë ë uh, mund të jetë ose osepse natyre janë gjenda të zonë komplekse dure, duur, është komplekse diçka që mund të jetë jo e mirë organikisht ndikon absolutisht edhe nga aspekti kës psikologjik gjendrat gjendrat tiroide janë faktor kyç në, në edhe tek njerëzit e mëdhej domethënë njerëzit që janë të zymt për një prej ilaçeve ose një për mënyrat e kurimit është kombohet një kontroll për për gjendrat tiroide domethënë ë pra mund të ketë shkaqe gjenetike mund të ketë shkaqe fizike dhe mund të ketë shkaqe biologjike, domethënë, gjitha këto duhen parë në, në të gjitha së bashku për të bërë dikurimin pastaj të, të situatës. Pra, nuk mund të kemi një kurim, po nuk zbuluam pse. Problemi i njerëzve në përgjithësi është se gjithmonë merren me me pasojën dhe harrojnë shkakun. Fëmia ime është kështu, zotëni, po pse, pse? Kush është shkaku? Dhe nëse do të gjërmojmë për shemb tek shkaqet, mund të jenë vetë prindërit a burimi kryesor i orientimit të fëmisë drejt nervozizmit. Pse? Sepse gjithmonë mund të ketë zënka në shtëpi, gjithmonë mund të ketë ëë marrëdhënie të tensionuara mbes, mes burrit dhe gruas, mes bashortës dhe bashortës, pra mes babait dhe mamit, gjë që absolutisht nuk pra, patjetër ka diçka që nuk shkon në ambientin, domos flamiliar të këtij që ndikon drejtpërdrejt drejt në sjelljen e tij nervoze. Mund të jetë shoqëria që ka bërë të vetën, një shëqëri e egrë, një shëqëri e dhunëshme, normërshë që do të reflektojt e këfëmija një siel dhe ti, dhe më thënë, uh, mund të jetë vetëja e prinderve për gjithë shka. Pra, fëmija s'ka drejtë për të vendosë gjithë shka. Gjithë monë, baba është aji që vendosë. Pra, unë nuk themë se fëmi duhet të vendosin, mirë po se fëmi futen në linjat e, e konsulentës që dhejt a çmendon ti. Pastaj janë disa gjëra që nuk është kushtor burrti bësh siç mendon ti. Për shembull, ke dy alternativa për të shkuar në dy vende të ndryshme. Fëmia thotë babai un kam dëshirë të shkojmë këthe fillan kënd lojërash, çfarë problemi ka? Aty ku nuk prish punë. Atë ku nuk prish punë. Lejoja. Lejoja fëmijën domoshta. A mund t'i kohim për shembull po themi disa detaje që nuk të shkon mendja, mirë po mund të jenë vendimtare nga një për ndryshimin e sjelljes, siç është koloriti i përgjithshëm i ambientit familjar mund të jenë ngjyra të cilat nuk uh, provokojnë entuziazëm, nuk provokojnë o, gjallëri. Kjo mund të jetë një ngjyrë jo e përshtatshme dhe ambienti ka nevojë për ngjyra më të si gëzuar me për të diktuar tek si domos të zotët ndroft, si domos si do dhoma e fëmijëve. Si domos dhoma e fëmijëve nuk ka pse të ketë kolorit të, të ngarkuar Serioz, fëmit kanë nevojë për gjëra të hapura, për gjëra të çelura, për gjëra gazmore, sepse automatikisht dëshëm apo nuk dëshëm, do të thonë, njeriu është një qendësi, siç e thatë, shumë komplekse. Është shumë gjëra që mund të ndikojnë tek njeriu në në në formësimin e tij, do të thonë. Ëh, uh, dhe unë mendoj, do të thonë, se prap nën ndoshta mund ta përsërisim shumë shpesh është aktivizimi, fëmis bishme, aktivizimi fëmis me përgjësi, me i fëmisë me gjëra dobishme, aktivizimi i fëmisë me përgjegjësi. Me çështë tipi i tillë i përgjegjësi, ngarkohet ti ke do, këtë dhomë, e ka përgjegjësi dhe llogari për të do të japi për kujdesin tek sa i dhomës do të japi e, filan fëmi, domethënë, ha i përgjegjësi. Kujdesin për këpocët e ka lërë të ashprehi diku atë, atë, atë natyrin e ti dhe më thënë, edhe aktivizoje në aktivitetet sportive. Gjitë monë ne du të më shëjmë kësaj, sepse një fëmi i shëndet shumë fizikisht është një fëmi i mirë në të ardhëmë më shpresin e zotët. O gjinderuar një aspekt tjetër është, ose një fenomen tjetër është frika. Kimi fëmi që jam të drojturë, dhe shprehin frik tërheqem ndaj diçkaje, pra nuk janë kur ajoz, gjithmonë ka tek ata dominon, dominon frika, e shfaqur dhe në forma të tjera. Frika nga arsiëra, frika nga vetmia, frika nga nga shumë gjëra që i rrethojnë gjatë jetës. Pra përgjithsisht është natyrë frikësuar. ë uh, Gjithë që fëmia ka një natyrë deri diku ë, domethënë të ndrojtur deri këtu nuk ka asnjë lloj problemi. Në momentin që kalon në ekstrem, që do të thotë i kthehet në fobi fëmijës, domethënë errësira i kthehet në fobi, dalja i kthehet në fobi, ndetja me njerëz i kthehet në fobi, ë frika nga vetja e vet, nuk rindot pa dritë ndezur e të tjerë të tjerë, atë kjo do të thotë se ka diçka, do më thënë, që nuk shkom të e këtë mija. Po, që nuk është një diçka e natyrshme, po të temi. Nuk është po diçka e natyrshme. Diçka e pranushme, derinë. Por këtë arshtu e, do më thënë, neve, do më thënë, prapë nuk duhet në dalemi se qëfarë, si posilës vje po mendojmë ne si prindër, pra çfarë receta mund, çfarë çoj fëmin drejt këtu, domethënë. Dhe ndonjëherë mund të jetë edhe natyra e prindërave që e çon fëmin drejt drejt trembjes, drejt frikës. Se ndoshta kur ka qenë i vogël i ka thënë për shumë gjëra që këtu është xhijç Me i fjalë, jo vetëm për sobën, edhe këtu, edhe këtu, edhe këtu, edhe këtu, edhe këtu, edhe këtu, edhe këtu. Ose gogoli, ose gogoli, dhe njëzion, dhe tjere, dhe tjere. në gjellë dhe tje tje. Në gjithë gjithë, në gjithë gjithë, fëmija shikon uh, var, një, një, një sobë, pra që djekë, edhe një gogol që të ha. Uh, në gjithë gjithë tjetër. Kjo mund tjetë një anë, anë atë tjetër, dhe më thëmë, mos sëqarimi i frikave të fëmijës, që do të thotë, s'ka gjithë babi, nuk ka gjë këtu. Jo, jo më rreth fëmijën e sjarojë, nuk ka gjë pse nuk ka gjë. Ai mund të ketë frikë, arsira, ndil një natë me fëmijën e arsirë. Ati duket sikur diçka ke perdia, ka diçka. Ti i thu, "Dhe jo, s'ka gjë babën, jo jo nuk ka gjë me fëmijën e çorë tek perdia" dhe tregoj perdi, që nuk ka gjë, që ai qetësohet. Pra mos e mbyt frikën, duket thonë se s'ka gjë, po sjarojë që me të vërtet nuk ka gjë. Domthon mm, argumentimi është më... shumë i rëndësishëm i asaj çka është Po Absolut, mm -hmm. mund t'je në momentet sa këtuat cilat uh, edukojnë të këfëmija frikën. Për shembul, a i ka jetuar një situatë vdekje, ka presentuar sepse një gjithë njërzemi dhe mund t'je si gjysha, mund t'je si gjyshi. Edhe normarish që mund përjetojë fëmija situatat që ushqenë të ka i fobinë ndaj njërzve, ndaj vdekjes, po mos do të vdethë edhe unë, e gjëra t'jilë, pra që uh, mund t'je të për shembul një shkak t'jeter filmat filma, domethën filmat e pa kontrolluar, cilët janë, ëh, mm -hmm. për shembull, llogaritë të fëmit në moshën 8 vjeçare, 9 vjeçare apo 10 vjeçare duke parë filma horror. Po normal është që ky fëmijë kur të flej gjumë, kupton, ose kur shkohet të flej gjumë, mendon se dikush di ka dera, po aty mbaz derës domethën pa e prret, ose kur mbulohet mendon se dikush do të hidhet. Po normal domethën, atëherë duhen prerë gjitha shkaqet që mund të çojnë, mund të jenë revista, mund të jenë, mund të jenë libra të ndryshëm, cilët nuk janë, nuk janë, nuk janë të kohës për fëmin, domethën, po po që faktikisht domethën ose gabimisht i kanë rënë dorë, mund të jenë situata në shkollë, mund të jenë situata me shokët, ato që e kanë bërë të jetë i trembur sepse vazhdimisht e kanë trembur, vazhdimisht e kanë vënë në lloj, gjë që ndikon tek fëmia që që të ketë një fobi domethën. Mund të jenë edhe edukimi nëpërmjet rrahjes vazhdimisht nga ana e prindit për çdo gjë, pse se ketë bër gjë që çon pastaj një lloj mbylli tek fëmia, një lloj frikë, një lloj trembje, domethën, dhe që normalisht do të ndikojë shumë negativisht në të ardhmen e fëmisë, domethën shumë e drejtë. Ndërkohë që kemi fëmijë shumë të turpshëm, kur them shumë të turpshëm, kam para sy që turpi është një gjë e mirë për moralin e njeriu, por kur them shumë të turpshëm, kam ë pra bëhet fjalë për një lloj turpi që fëmisit nuk e lejon të ndërtojë një komunikim të mirë me ambicie të qartë. Turpi faktikisht është dy llojësh, është turp i cili është turp ekstrem që është dobësi, faktikisht nuk është turp dhe faktikisht kjo nuk është e këshillueshme aspak, domethënë, dhe, dhe kemi atë turpin që është turpi normal, që fëmia ka turp të shfaqë diçka, ka turp të vëhet diçka në dukje, domethënë tek në syt e njerëzve, kjo është pozitive, kjo duhet të kultivohet tek fëmia. Ndërsa ai turpi që është dobësi, faktikisht ai mund bëhet pengesë në të ardhmen për fëmin, për studimin e tij, mund bëhet pengesë për të shfaqur, për deklaruar atë që ai mendon. Për këtë arsye unë mendoj se duhet të korrigjuar ose duhet duhet duhet të merremi me të që ta largojmë nga fëmia këtë lloj turpi i cili është problematik. Turp drojë, pra mund të quhet edhe drojë. Kjo drojë e theksuar, ëh. Po drojë e theksuar. Kush ne kemi gjetur një fjalë që mund t'i shkon te kësaj siç është turpi sepse në edukimin e fëmijës Faktikisht besoj jeni një mendimi që ne duhet i injektojmë ndjenjën e turpit, por bëhet fjale prapë për një ndjenjë turpi që ka të bëjë me vetfrenimin nga gjërat jo të mira, nga gjërat e palejuara. Ndërkohë që po flasim pikërisht prapë për atë lloj turpi që i pengon fëmijës ta shprehë vetën, të shprehë energjitë e veta, që më që më shumë i ngjan i ngjan fobisë, domethënë. Fobis, po, po, po. ë mund, domethën ajo që që që këshillohet në ashte të tilla, domethën është që fëmijës t'i jepet liria dhe të nxitet për tu shprehur, ë, t'i jepën përgjegjësi, t'i jepën detyra, ë, të, të, të punojnë në grupe me fëmijët e tjerë, se kështu ai do të çlirohet, domethën. ë, në momentin që ne do të kemi një prind i cili di vetëm ai t'orientojë vetëm ai dit të, të këshilloj normalisht kjo do të ndikojë që edhe fëmia pastaj të, të rritet i ndrydhur. Pra është një lloj ndrydhje e cila faktikisht do të ndikojë shumë negativisht un besoj domethënë në të ardhmen e fëmisë në shkollimin e tij. Dhe me që jemi të turpi, kalojmë tek një një gjë tjetër që ka të bëjë me turpin, por në një në një aspekt dhe një këndvështim tjetër për atë atë turpin që bën fëmia kur E bën pipin, kur urinon pra në një mosh që nuk duhet të urinoj, kjo ka përcen nga një limitet të zakonshmes, pra kemi fëmi që rriten dhe një mosh që caktuar dhe për cilët të tuhet në zë që bobo, bo, vazhdon të urinoj natën, si shërohet kjo? në rradh parë po bën shqetësim. Ai është për, për fëmijën vetë sepse ai fillon të ndihet që ka një personalitet, e kupton dhe kur e shikon që ka një një gjë që nuk shkon në raport me atë vetëdijen e tij. Faktikisht uh, urinimi i jo i, i, i vetëdijshëm do të thonë mund të ketë uh, mund të ketë shkaqe fizike, biologjike. Për këtë arsye është mirë që gjëja e parë që duhet bërë në rast të tilla është një kontroll, një kontroll i fëmis tek mjeku specialist sepse mund të jetë për shkak probleme të të të të fshikëzës ose të rrugëve urinare mund të jenë probleme infeksionësh domethën gjëra që që çojnë në situata të tilla domethën mund të jenë mungesa e vitaminave të caktuara mund të jetë mungesa e do të them një ushqim jo i mirë ë mund të jenë arsye ë, do si të them psiqike, fëmia mund të jetë i ndrojtur, tepër mund të jetë i frikësuar, mund të ketë zili ndaj një fëmije tjetër që ka ardhur në familje, domethënë. ë, për këtë arsye është një rast delikat që fëmia duhet trajtuar ndradh par jo me ignorim. Që do të thot, nuk duhet nuk i duhet vën shumë, si më thën ë nuk duhet të përmendur shumë ose nuk nuk duhet mund të diet keq ai, mund mund dieti fyre edhe edhe nëse është drejt kurimit ai do ta lëshojë veten domethënë. Kjo është një mënyrë domethënë, më mënyra tjetër është që ë të të të të ku fëmia kur shkoi për të fletur gjum mund sish të urinoj. ë 2 ose 3 orë pasi të, të or, ketë fletur gjumt të zgjohet në mënyrë që të uroj të, të urinoj përsëri. ë duhet parë edhe kjo nuk duhet përjashtuar përsinë po trajtojmë rastin një fëmi e një fëmije musliman mund të jetë edhe çështje msyshi pra që mund të bëhet një lëryje me vaj të kënduar në mënyrë që të, të largohet të, të largohet kjo gjë sepse nuk përjashtohet rastit që jetë edhe edhe problem msyshi domethën uhm mm do kor që ka fëmijë që e, e, të folurën nuk e kanë të rregullt ashtu siç do duhej Pra, ka një foljur me ngecije, ka një foljur problematike, uh, që thuet zakonisht i meret goja. As kusht nuk e dëshiron, këtë gjë, është i gjë që të futë në dëshpërim. Në futë në dëshpërim, prindrit, por dhe fëmije në nesër, kër e shikon që mes shokës në shëqëri, a i ka një cen që zdo të donë të ta kishtë. A përsa në të ishtë? ë uh, gjithmonë në raste të tilla ne nuk do të harrojmë dhe nuk duhet të neglizhojmë shkaqet biologjike ose fizike. Pra janë disa gjëra të cilat ë uh, ne nuk i kushtojmë rëndësi tek fëmijët tan, mirë po mund të jenë ato shkaku. Për shembull, mund të ketë probleme me me, me të dëgjuarin fëmia. Prandaj dhe i merret goja. Mund të ketë probleme me, me me hundën, prandaj dhe i merret goja. Mund të ketë probleme me bamën. Prandaj dhe i merret goja. ë uh, mund të jetë, domethënë, rasti mund të dobësi mendore ka nevojë për vitamina të caktuara që prapë edhe kjo duhet marrë në konsiderat. Mund të jetë ndjenja e mangësisë, pra ai e ndjen veten të mangët në krahasim me shokët e tjerë dhe kjo i jep emocione dhe i jep artikulim të gabuar ose ose të vonuar. Mund të jetë, si më thën, përkëdhëlia e tër për nga ana e prindërve dhe në momentin që del në ambientet që nuk e gjën këtë lloj këtë lloj ngrohtësie me kët oh, dhe dhe shprehën pastej nëpërmjet një komunikimi edhe një të folur e problematike. Mund të jetë përshum tronditje emocionale në momentet e caktuara, emocionohet dhe nuk artikulon ashtu siç duhet, domethënë, mund të jetë disharmonia mes prindërve, pra ai përjeton pra është absolut, ajo, mund dhe traumatike ajo që ai shpreh. Absolutisht, mund të jetë traumatike domethënë, për këtë arsye domethënë, unë mendoj se duhet jemi shumë kujdesshëm me trajtimin e fëmisë për raste të tilla. Në radh të parë nuk duhet ta trajtojmë këtë si diçka turpshme, si diçka që çfarë bën kujdes se na fë... kështu ti e ngarkon edhe më shumë fëmin, domethënë, unë mendoj që duhet marr lehtë. Kjo është hapi kryesor, duhet marr lehtë, e... Ma ë madje mundësisht ti jepën edhe shembull Njerëzit që tuajt u është marr goja, mirë po niyet kanë arritur shumë, kanë bërë shumë, pra që fëmia mos kujtojë se gjithë suksesi i jetës të i varet i merret goja apo nuk i merret goja, ëh është mirë që fitoj bes, të fitoj besim tek vetja e tij se mund ta korrigjoj një problem të tillë, sepse ka pasur raste që njerëzit dhe kanë kaluar, sidomos kur ëh nuk ëh nuk e kanë mbajtur mendjen shumë aty. Shumë njerëz ju merret goja kur u shkon mendja se ju merret goja dhe në momenti që nuk është konë menje si ju mërë të gojë, e e cimë normalisht, e kalojnë situatën letë, dhe më thënë, normalisht, unë mendoj që edukimi fmisë në përmjet filmave edukuës, revistave edukuëse, edhe kjo ndikon në, në, në mirë artikulimin e ti, në mirë shprejen e ti, dhe normalisht në largimin e emocioneve cilat, mund të çojnë në në në në në vonesën e të artikulimit ose në në ngjecet e tij në të folur. Gjithmonë duhet të menduar në të lla raste pa injoruar aspektet organike, fizike që aspektet psikologjike janë shumë shumë shumë vendimtare në një defekt, një diçka që ne mendojmë se mund të jetë organike, mirë po, është psikologjike dhe në këtë rast besoj që duhet i mshohet fort. Pasi kemi raste në jetë që njërës me, po themi, cene si gagatëshëria në vegjëli, më vonë i amë bërë artistë të më dhejnë të fjallës, të botës së aktrimit, me artikulime të shkëlqyra, të frazave, të batutave, dhe ne gjithë shkaj që miq, katë bërë. Kemi mi që të shokë që absolutisht ajo thëthuqja e tyra, apo mm -hmm. nuk, nuk kanë dikuar për që njërë sukceshën. O xindëruar, është edhe diçka tjetër. Diçka tjetër që pff, është pak më rëndë se sa çka u përmendri tashi, që sigurisht edhe ato janë të rënda nëse ekzistojnë, ëh, sepse priria është që ne t'japim recetën e duhur për t'i eliminuar dhe për të dhënë më të mirën kur fëmia ka dorë. Ëh, hmm? si ka dorë gjithë fëmija tan dorë. Pra, bëhet fjalë ku fëmia fëmia e ka dorën magnet ai ka dorën magnet, i ngjitën gjërat, <gjitë> i ngjitën gjërat, i ngjitën gjërat. Po ky është, kjo është, domethënë, domethënë ky fëmijë pasa për të bërë politikan ose do të bëj deputet. Që <gjitë> nuk ka problem. Ëh, <gjitë> normalisht domethënë që çdo print normal domethënë që don të të ushqejë te fëmia virtutin, moralin e po? mirë, moralin e mirë dhe dhe shpreson që ky fëmijë të ardhmën të jetë dikush për veten e tij, për familjen e tij dhe për shoqërinë e tij ë mendoj që duhet të parë si si shquetsimi i gjatë tillë, po pse, pse bën fëmia këtë gjë domethënë. Doniherë jemi ne prindët shkak, ë, eh? sepse ai sheh që babai ose ëma sjellin diçka që faktikisht nuk është e merituar dhe lavdrohen në shtëpi për këtë gjë ose bën loje me saatin e ujit apo me saatin e dritave, për shembull, ti e ke dhënë msimin këtu Më falë, a mund të egzistoj që edhe nëse nuk i shikon të dretë për dretë këto fenomene, por diku prindrit e ti e ka në bërë dhe e bëjnë këtë gjë, edhe pse ndoshta jo në sytë fëmijës, kjo të ketë një lidje në nënërogos, po themi me fjellë më atë që përë fëmija. Nuk në tjetë asajt... pra, gjenetike. Nësajt... <laughs> nuk, ka gjenetike sepse nuk, të li... nuk ka gjenetike. Nuk ka gjenetike. Nuk ka gjenetike ëh uh, jo jo kjo është diçka që ndodë domethën për shkak të asaj që e rrethon fëmijën domethën. Pra mund të jenë prindrit ata që edukojnë një gjë të tillë, ka edhe prindër që edukojnë, thotë vjedh, sjell se ai jemi keq, është ne nuk po flasim për këtë lloj prindër sepse këta nuk e meritojn ta pashtë emrin domethën. Po po flasim gjëra qita prindi fakti shi ka thonë gjithmonë mos vjedh, mirë pa ai ka parë tek prindi se ka vjedh dhe i ka luajtur të telat domethën, kështu që edhe fëmia do të bëj si ja ti mund të jetë disniveli mes fëmijës dhe shokve. Çdo të thotë ajo është vetë shumë mbrapa shokëve të ti, tij, ë dhe dot që si më thonë barazohet me ta. Mund të jetë shoqëria e keqe, ë zgjilla. Si ka parë modele të tilla që aplikojnë, vetëm dikojnë domethënë. Mund të jetë edhe edhe kjo është shumë e rëndësishme për mendimin tim domethënë, mos plotësimi Nevojave, nevojave, që ka fëmija, dhe më thonë, dhe gjë një më një, një, një, një alternative, pra të është alternative, së ndoshta nuk ja di kuptimin e vërtet dhe rëndesën morale që ka një aktit tjilë edhe e merë për diçkatën atyvishme. Diçkatën jetër është pakujdesia dhe provokimi i fëmijës nga anaj e prinderve, që do të të tëtë, në momentin që t'i lën paret në shpiku do, edhe tek libri, edhe këtu, edhe atje i, kër i heqë Mos e provokovë, mund tjetë dhe të provokim nga nga e prindit, pa dashje. Pra që do të thotë, parat të kam një vend caktuar, kur rrinë është babaj, mami, babi dhe mami që kujdesen për paratë, tjera tjera tjera nuk duhet tjenë. Sepse në moment qoftë edhe një 500 leksh vjetra, në moment që është në tokë, në fimija të ndohet. Eh? për ta marr, për të bler një sheqer apo për të bler diçka tjetër. Kështu që mund të jetë, për këtë arsye është mirë që në këtë rast, domethënë, fëmia ë domethënë të të trajtohet me shumë kujdes, ë, eh? sepse e bërtitura në këtë rast nuk nuk është se bën dobi, domethënë, mundësisht fëmia të ndërgjithsohet, që ky nuk është një akt i mirë. Domethënë, në të ardhmen, aty, domethënë, të edukohet që në të ardhmen kjo do të i prishë shumë punë sepse nëse njerëz do të çhojnë një i cili nuk është besnik, një i cili nuk ruan atë amanetin që i është dhënë, njerëzit nuk kanë besim tek. Pra, a ka mundësi ta edukojmë tek fëmia të kundërtën dhe të, kundër të edukojmë tek fëmia dëshirën e mirë për të qenë sa më i sinqer, për të qenë sa më i pastër, edhe mundësisht të arrimim drejt natës ku fëmia vetë ta urrejë një gjë të tillë. Në momentin që do çojmë që fëmia e me një provokim. Në këtë rast mund të bësh provokim, që ti çohësh, që fëmia ka marrë mësimin apo jo, në këtë rast mund ta bësh një provokim dhe ti shëh që fëmia më të vërtet i ka bërë dobbi apo nuk jamë bërë dobbi. Po nuk duhet harrojmë shkaqet. Shkaqet që çojnë fëmin deri tek ky akt. Unë mendoj se ky është, kjo është pasojë që ne shohim, ama edhe çelësi zgjidhjes është pikërisht aty. Mirë, një pauzë dhe sërish në bisedë me tematika të tjera. I rikëthemi visendës me o gjënë ndërruar Amet Kalaja. Êshtë një moment kur fëmija bën ka përcimin nga një etap në një etap tjetër dhe ku firimi disë të të etapave është jo fëmiri, jam fëmija mbetet fëmijë, por uh, një dimension tjetër i jetës të ti. Kemi kaluar në dimensionin e arsimimit ti, pra është përgatitja për ditën e partë të shkollës, pra për momentin kuaj do pikëta kohet, fizikisht, vizualisht, konceptualisht, shpirtërisht me një e, dimension tjetër të aktiviteteve të tjesor që ka tërë element tjetër, ngjyra të tjer, tjera, tjetër fjalor, tjera kontekste sociale, ë është pjesë e afirmimit aty, ë si fëmijë, edhe e pra hapat e parë të përgatitjes për tu arsimuar dhe për të ndërtuar personalitet. Si duhet përgatitur fëmija pra për këtë ditë dhe më pas për këtë etapë? Absolutisht, dhe më tonë, dita e pare e shkollës të këmija ose futja e fëmijës në shkollë, dhe më tonë, është, është prehapave më të rëndësishëm nëse ne klasim për edukim, edukimin në përmjet shkollës dhe në përmjet arsimimit është pies e edukimit, sepse Urshqimi intelektual, urshqimi mendor, e, i, i marjes së, së informacionit, është pies e, e kultivimit të një karakteri tek, tek fëmija, tek njëri ujtë ardhëmës, në më të thëndë. Unë mendoj se për i piesëve më të rënsishme dhe për i gjërave më të qënësishme për një arsimim të sukseshëm, është faza parashkollore, që do të thot një fëmija i cili ka kaluar në kopësht, i cili ka kaluar të fazën parashkollore, është faza parashkollorës që fëmija mëson shkronjat, mëson të ledzori, po. Pra e në shumë gjyrat cilat, dhe më thëmë, ndikojnë të këtë fëmija që a i të, të, të heqja të fobin e përzires me fëmi të tjerë, ndoshta gjatë gjitë, gjatë gjitë saj kore ka qenë në shpi, dhe më thëmë, me nënën e ti, mirë po ka një vitë, për para vitë klasës parë që a i, ka qëndruar me fëmijë, është marrë me vizatime, domethënë ka kaluar me sukses atë fazën parashkollore e dytë. Unë mendoj se dita e parashkollës faktikisht tek fëmia duhet trajtuar si ditë feste. O saknaisë, pra gjithë njerëzit të shtëpisë mund mundësish... të bujë dhe e dashu shkolla, apo se? Absolutisht. Pra duhet trajtuar ka pra si ditë që do të se kanë qejf ardhë. <laughs> po normalisht. Inshallah sikimi që ne për aty s'kemi pas me qejf ditën e parë shkollës. Pra ideja është duhet trajtuar si ditë feste. Dhe diçka tjetër është që vet prindi duhet të zgjidhë shkollën më të mirë. Pra, të mundshme, sepse ngjëriu mund të ketë shumë dëshira për fëmin e tij, mirëpo ndoshta dhe mundësitë ekonomike nuk ja lejojnë, atëherë të mundohet të zgjedhë një shkollë sa më të mirë. Nëse do të ishte e mundur ë të njihej me shoqërinë e shkollës përpara se të shkonin në shkollë ose disa prej shokëve të ti tij që kanë qenë pa shkollor, ti jenë bashkë me të në në në ata kishte më të lehtë mos ndihej të mëkuar më dhe i frikësuar nga njoha mundësisht më Kjo për masëre. Ëhë. Njoha me shkollën. Pra mos ta marrësh ditën e parë shkollës do të shohësh shkollën për herë të parë. Mundësisht ta shohësh 2-3 herë kjo është shkolla ku do të vij këtu do të jetë klasa jote. Mundësisht njoha me më mësuesën ose mësuesin që të jetëve edukatori ose edukatorja e tij do të thonë në të, të ardhmen edhe kjo ka të bëjë shumë. Sepse dhe këtu fillojnë ve detyrimet, ë, nëse në kopësh nuk kishte përgjegjësi të më dha, ë, në shkollë duhet të bëj detyrat, nëse duhet paraqitet me ato çka kanë zënë. Absolutisht. Apo jo, dhe këtu vjen një element tjetër që unë mendoj ta sqarojmë para mbylljes këtij misioni, raportet me televizorin shtëpitë tona nuk është se kanë një apo dy televizor, po ajo çka ka televizori është me të vërtetë një pushtet i jashtëzakonshëm mbi mëndjen e çdo njeriu. Dhe rregullimi i një raporti të drejtë midis librit fletorës, detyrimeve, mësimeve dhe televizorit është një gjë mjaftë e rëndësishme si duhet të veprojë. Absolutisht. Ëmë të thon televizori është print, print, pra nëse ne jemi rritë me dy prinder, sot fëmi të rritën me, me katër prinder, janë dy prinderit, është televizorit dhe është shokët, shëqëria, dhe më thënë. Dhe normalisht që prindi i mirë është a i ciri disit vendosi raportet e fëmijës me shkollën, me studimin, me ledzimin dhe me televizorin. Por, për para kësaj, dhe më thënë, unë duatë të thëmë që edhe, edhe dita e pare shkollës, dhe më thënë, mënyës e si fë për cilët nga prindrit e tij, mënyra se si pritet nga prindrit e tij, mënyra se si ai i dhuron diçka edukatorës, një lule, një diçka, një tufë lule, diçka që, domethënë, i jep atij një lloj afrimiteti me edukatorën, Bo. me shkollën. Ekjeprasisht është mirë që atë ditë kur vjen nga shkolla mundësisht pyetet nga prindrit, "Hë, çfarë, kush ishin detyra sot, çfarë u tha mësuesja? A ka mundësi që ta tregoj gjithçka çfarë pra ka, ka ndodhur?" ë shumë e rëndësishme është që të edukohet me ato rrobat e, e shkollës, rrobat e shtëpisë. Shumë rëndësishme. e rëndësishme. Është impresivisht sepse këtu fillon. Unë mendoj se gjysma e suksesit të fëmijës tonë në shkollë është pikërisht dita e parë, domethënë, ë rregullimi i kohës, bën detyrat, ë ose pushohet, pastaj bën detyrat, pastaj lozet etj. Pra, pra, disiplinimi i kohës. Absolutisht disiplinimi i kohës në ditën e parë. Sepse aty fillon at at ditën e parë nuk e harron. Do ishte mirë që fëmia të kishte dhomën e vet, dhën dhomën e vet, mos kishte televizor ose diçka e di një diçka ngacmuese, provokuese. Atë momentin jo. Deri un jam i shumë i mshoj kësaj, domthonjë që derisa të mbaroj detyrat, jo. Mbaron detyrat, pastaj leti lihet, sepse le, mos përblehet bilës. Jetë përblehet, më falni, sepse ai mos kujtoi që erdhi shkolla, do thotë erdhi burgu. Jo. Jo, shkolla. Mm -hmm ka një vend caktuar që nuk duhet neglizhuar, mirë po pastaj jeta vazhdon si jeta tjetër normale. Dhe është shumë rëndësishme, dhe më thonë, që, e rëndësishme domethënë që ë të përgatitetë gjithçka përpara gjumit. Është shumë e rëndësishme që të fletë gjumin e e nevojshëm domethënë, është shumë e nevojshme që të zgjohet herët, është shumë e nevojshme higjiena ditorë domethënë, sepse do të shkojnë shkollë. Ja, domethënë janë shumë gjëra të cilat nëse domethënë merren në konsiderat çështën e parë, unë mendoj që do të jetë Thonë, një shejnë shumë pozitivit për të ardhme në e fëmisë në, në shkollë. A i shë shumë rënsishme në shkollat e sot më është që mos të afrohet me njërës që nuk i nje. Që do të thotë, në momente të caktuara, situata të caktuara mund të i afrohet dikush, të i abë dhurat, të i thotë eja se më ka quar babi me të marë, absolutisht fëmija duhet edukuar rep në të gjera. Mos pranon dhurata prej askujt që njërës me nuk e tim qëra qëllimi mund të kenë të njërës, trafik fëmish apo të qka tjetër, e, mund të kenë njërës të shumur, që kanë probleme me ndore që mund të bëjnë akte dhunshme ndaj fëmive tjere tjere. Pra, këto e njërës që fëmijës vazhdimisht mundësisht të, të përcilat nga një prind dhe të meret nga një prind. Vetëm nëse, rruga shumë e sigurt ose shkolla është shumë afër çështës tjetër. Pra këtë është gjëra e cila të prindrit duhet t'i kenë parasysh, domethënë në në në, në ditët e para të të shkollës së fëmijës tyra, domethënë. Ndërsa nd në raport me televizion që nuk duhet të lën kurrë mas dorë, domethënë, unë them se televizori në këtë kohë është është diçka është bërë diçka e domosdoshme, domethënë, sepse edhe prindrit e hapin televizorin se do të shohin lajmin, do të shohin një emision, një dokumentar etj etj. Kështu që ti nuk mund ta për i voshimin, pa vërsi se aji në më të shumë të në rasteve dhe situatave nuk ka dishka që përdhon edukatë, fatkesishtë. Po flasim për shfarë është sot në tregë, se shfarë mund të ndodhë dhe shërte tjetër. Pra nuk edhe emisionet që janë emisionet cilat drejtiku edukative ose kanë një, një qëllim të saktuar, prap edhe ato qandëve i menatollë edukimin që ato mendojnë që e kanë absolutisht mm -hmm. për këtë arsye domethënë unë nuk jam për ndalimin un jam për orientimin për orientimin, orientimin. domethënë sepse jetojmë në një kohë që fëmia është është bërë pjesë e edukimit të ti, tij dhe ai do të ndjehet shumë keq nëse të gjithë shohin televizor, ndjekin televizor dhe ky nuk ka televizor a, apo nuk ka atër ky faktikisht e ka televizorin po e ka televizorin e orientuar Tore. e ka televizorin e kontrolluar llogaritë ti do të thon ti lësh fëmijë fëmijës pultin dor ti lësh fëmijës pultin dor në një kohë që ti nuk po e kontrollon situatën pra fëmia mund të marrë lojë lojë edukate fëmia mund mund të orientohet me lojë orientimesh gjëra cita prindi do të jetë ai i pari t cili do do t i vuaj këto gjëra atëherë për mendimin tim të përdorë televizori po të përdorëti orientuar që do të thotë janë shumë filma vizatimor edukativ, janë shumë filma për të rritur cilët janë pa probleme, edukativ, eh, janë shumë dokumentar, shkencor, kemë me qinda, me mira dokumentar shkencor në bi Kur'anën, në bi Hadithet dhe Profetit, po edhe shkencor që s'ka lidhe me fenë, tra problemi ka që fëmian djek një Një, një cikl dokumentarës në bëjë naturë, një cikl dokumentarës në bëjë jetën, në bëjë fenomenet natyrore, në bëjë fenomenet natyrore, në bëjë fenomenet në bëjëshme të, të natyrore. Absolutisht, ku është problemi, dhe më thëmë. Janë dobishme, ka një formacion. Absolutisht, absolutisht dhe më thëmë. Letje televizori, pjesë e jonëa, sepse nuk kemi të shbëm pa të, dhe më thëmë, pa tjetër është pjesë e jonëa, mirë po, Ai duhet të jet i mirë orientuar, gjithmonë duhet të mëshojmë faktin domthonjë më që ne mund ta përdorim televizorin si një armë, më thonjësha shumë të mirë ose si një ilaç për edukimin e fëmijëve tanë. Mirë, Hoxhi nderuar, kemi përfunduar minutazhin e misionit që ja kushtuam një seti tjetër problematikas që kanë të bëjnë me edukimin e fëmis, folëm edhe për ditën e parë të shkollës, shkollimin e tij dhe së fundit pra për raportet që duhet të ketë me televizorin të falendoroj për këto këshila Falindere dhe për këto siarime. Të ndëruar të lishkuës, ju falendorojme dhe juve për vëmendjen dhe shpresoj që nga kjo ekrand keni marë gjyrat më të nevojshme dhe më të dobishme për edukimin e thëmijëve të ue. Bashk me në ta koshin.